Покрай широкия размах, с който Доналд Тръмп започна прекрояването на световния ред, има един детайл, който много се харесва не само на американците – свободата на словото. Сега с моя специален гост Мартин Осиковски ще се потопим в дълбоките води на цензурата и порива за нейното преодоляване с шанса да представим последната книга на доцента Осиковски, озаглавена «Либералният цензур». Добър ден! Добър ден, здравейте. Нека да ви представя накратко. Бакалавър по философия от философския факултет на Софийския университет, след това магистър от Централноевропейският университет, доктор по история и теория на културата отново в Софийския университет и множество специализации в Хановерския университет, университета в Хелзинки, Хайдълберския университет, Оксфорд също така. И следователски интереси в областта на предмодерната политическа и економическа мисъл, както и на историята на журналиста и на медийната етика. И а, още един важен детайл. Всъщност, доцент Мартин Усиковски е българския преводач на много вдъхновяващи текстове на Уилям от Окъм, известен с браснача на Окъм, Марсилий Падуански, Мартин Лутер, Джон Милтън, Уилям Джеймс и тук нека да кажа, че ще говорим и ще чувате много често името на Джон Милтън, този много ключов, важен английски поет и общественик. Но нека да започнем от началото. За какво и за кого е вашата книга «Културно-историческо изследване на ареопагитиката на Джон Милтън» Която често се приема за първата всеобхватна защита на идеята за свободен и нецензуриран печат, писана в доста далечната, 1664, -та. какво изобщо може да научим от Милтън и Ареопагитиката? Защо трябва да ги знаем? Да, 1644-та, да. Ами, днешния ден е слънчев и пред предпролетен, въпреки че сме януари, така че нека да използваме една метафора. А, в книгата се опитвам да разкажа в един по краска разказ а, историята за а, така, появата на първите пролетни пъпки на тази идея за свободен, печат свободен от държавна цензура, а, които се появяват, а, както традиционно се приема, в това забележително произведение на големи английски поет и публицист Джон Милтън, а, което е публикувано в а, Края на 1644 година. Добре, това е 17 век. Какво общо може да има този 17 век с днешното време? Време на високи технологии, или както се изрази тръмп, когато говореше за технологичния процес, светът в човешката длан: имайки предвид смарт-телефонните устройства, депрекъснатия достъп до интернет и цялата тази информация, а ние ще добавим и тази информация, която ни залива оттам. Ами, а, приликите между 17 то столетие, 40-те години на 17 то столетие и нашето време всъщност са многобройни а, и някои от тях могат да бъдат стряскащи. Нека да започнем от технологиите. Това е време, което е преломно по отношение на културната история на технологиите. Нека да спомена, например, един любопитен факт. Първия новинарски вестник в Европа и в света се появява в самото начало на също 17-то столетие, 1605 7 седма година. Тоест, между първите броеве на първия, отпечатан в Страсбург, новинарски вестник и появата на Милта Новатарео Пагитика в защита на свободния, нецензуриран печат, са изминали около колко? 30 на години. Ако се замислите обратно към днешния ден, за годините, които ни далят от навлизането на интернет в негови интерактивен вид на World Wide Web в човешкия живот, десетилетия са горе-долу също толкова от 90-те до 25-та, 30-30 няколко години. Това от една страна. Новите медии, така да се каже, на 17-то столетие са вестниците. Те те първа започват да навлизат в дълбочина в обществено-политическия живот и трябва да бъдат възприяти, преработени а, по някакъв начин, а, който да позволява едно безпроблемно такова навлизане, гладко. Т.е. вестниците да, тогава са новите медии, а ние сега да, говорим, че да, новите медии са да. социалните мрежи и тук сигурно също виждате да. такава, такъв паралелизъм. Да, така че срещата с нови медии, с нов тип медии е много голяма, любопитна, сериозна, допирна точка между нашето време и времето на 430 450 години на 17-то столетие. Е, добре, тогава означава ли, можем ли да кажем, ако продължим тази аналогия, това сравнение или а, този паралелен прочит, че а, Доналд Тръмп, като обявява битката с цензурата като знаме на консервативната революция, е нещо а, като Джон Милтън в нашето време. Нали? Той се бори с цензурата. Елен Мъск също се бори с цензурата в бившия. Twitter, промени го из основи, сега вече всичко може да се каже, всеки сам си преценя, няма никакво значение кое е истина, кое е не и всичко да. това в името на свободата на словото. А, да, не, аз а, мисля, че вече по отношение на тази изключително популярна а, а, днес а, в кавички, големи кавички, казано борба а, с а цензурата, въздигането в култ на абсолютно неограничената свобода на словото, а, мисля, че тук си имаме работа с нещо съвсем различно. Мисля, че тук имаме работа с, с напълно упростено разбиране на много интересната, но времено и сложна, разнопосочна а, история на тази идея. И всъщност а, книгата, която а, написах, а си поставя и тази цел да се опита да разгърне тази тема, ранната история на тази идея в цялата и сложност, така че Някак си на читателя да стане ясно, че м едно първосигнално, кратко, а, ударно и категорично говорене по тази тема е не особено подходящо. Тоест, това е един, а, как да кажа, косвен отговор на моя въпрос. А, не, Джон Милтън не отправя прости послания, а показва цялата сложност на въпроса и по това се различава от Доналд Тръмп, който предпочита... А, простите неща. О, да. А, значи, тук тази изключително дълбока разлика е на лице, но най-вече и това, което за мен в случая с книгата е особено важно, е, че Милтоновата рецепта е изключително двозначна. Mm -hmm. а, Милтоновия възглед за свободния нецензуриран, както превеждаме на български език, а, печат. термина в оригинала е «unlicensed press». «Unlicensed». Yeah. А, този, това води към, към друга референция, към нещо по-различно, но за да го обясним на слушателите. Нелицензиран, защото... Нелицензиран, без разрешение, без, без одобрение. Това е, така да се каже, автентичният термин в случая. Но, обратно към Милтоновата рецепта, тя е изключително двузначна. Тя има две лица по израза на един от големите Милтонови изследователи на нашето време. Тя носи в себе си една ангелско-сатанинска двусмисленост или двуполюсност, Защото, докато автора Джон Милтон, либерала на 17 век Джон Милтон, се бори за тази свобода да знам, да говоря да споре на воля според съвестта си. Докато се бори срещу цензурата, той нито за миг не забравя, че определени писания трябва и заслужават да бъдат тутакси предадени на огъня и на палача. Така че това е, това е един много интересен контраст в текста. Аз съм се опитал да проследя тези две ядра. И да мога да обясня вътрешната логика, която се крие зад всяко едно от тях. Защо свобода и защо огън и палач? От защо една страна свобода и от друга? или както, както а, сега се използва един друг израз, а, свобода на словото, но с някакъв вид лимити, с ограничения, когато тази свобода на словото може да се превърне в... А, Метафоричен първоначално, символичен, но по-късно и в реален куршум или пък палач на човешки различия. Mm -hmm. Защото ако си вихрим свободата на словото, а, има опасност хора да пострадат. Хора, които излизат извън а, представата примерно на мнозинството за това какво, какво mm -hmm. е редно. И, и буквално да го отнесат. В този смисъл, можем ли да намерим подобни, подобни неща, подобни мотиви в Милтън, или там става дума за друго? Ам, ограниченията в Милтън'овия случай са характерните за неговото време основни точки на несъгласие, основни точки на нетърпимост към определени типове слово, които аз съм се опитал да разгърна в отделните части на книгата. Тези м, точки на нетърпимост а, са свързани от една страна с клеветите и mm -hmm. а, м, нали, м, необходимостта. Всеки път, когато става въпрос за клевета, тутък си проблема да бъде решен, да не се допуска на клеветяване на други го, тъй като клеветата, времето в което живее Милтън, е престъпление, което някои коментатори описват като по-страшно човекоубийството. Тъй като, ако човекоубийството отнема физическия живот на човека, то клеветата посяга на нещо далеч по-скъпо от неговия физически и биологичен живот, именно на доброто му име. И на човешкото му достоинство. Да, човешкото му достоинство. Друга посока на нетърпимост, която също се разгръща и може да бъде проследена в рамките на ареопагитика, това са а, неща, които са крайно неприлични, неприемливи, неблагоприлични от гледна точка на добрите нрави и от гледна точка на нашата вяра, както пише автора. Това също съм се опитал да проследя. Според мен от гледна точка на нашето време, любопитно е да си зададем въпроса какви са пък нашите полюси на нетърпимост отвъд които дори най толерантният дори най отворения либерал не би могъл да понесе и да прояви търпимост това, което чува да се говори или което вижда да се пише. Или което вижда като жест, примерно. Елен Мъск с жест, който много силно наподобява нацистски поздрав е една червена линия за либералното разбиране, за свобода на словото и на изразяването, и свобода на жеста, ага. защото води към режим, диктатура, авторитарен модел, който е ликвидирал човешки да. същества в фабрика за убийство, фабрики за да, убийства. А, значи този жест а, с а Илон Мъск... А... Едно от, как да кажа, един от капаните, на които много лесно може да попаднем. Защото вижте от как се случи това завчера и разбира се. За него се пише навсякъде. Това е една от големите теми, свързани с американската политика през последните дни. Трябва да признаем, че самия жест, сам по себе си, този жест на Илон Мъск, сам по себе си не представлява нищо, кой знае колко... Ама той не може да бъде сам по себе си. Да, защото няма как е... да бъде изключен да, от историческия именно. контекст. По-скоро няма как да бъде изключен от настоящия контекст на... И исторически Цялата и на цилия, разказа, в който самия Илон Мъск е въвлякал себе си. Идеите, за които застава, идеите, които подкрепя. Страшното в случая с Илон Мъск е не жеста, който той направи там по време на, на 20 януари. Страшното е, че, например, ако вие си направите труда, както аз си направих на 20 януари, да и слушате от край до край инаугурационната реч на новия стар президент на Съединените щати Доналд Трамп, и я сравните с прокламацията към германската нация от края на януари месец 33-та година, преди пожара в Райхстага, на ново встъпили в длъжност Райхсканцлер, оглавява който главя коалиционно правителство към този момент, ще видите, че след като извадите изреченията за расите и за превъзходството на расите, една спрямо друга от хитлеровата реч, останалото съдържание на места е почти едно към едно. Ето, когато в този контекст вече човек като Илон Мъск си позволява подобна закачка, която сама по себе си е напълно невинна и най-вероятно е просто случайност, когато тя бъде поставена в този контекст на това широко подобие между идеи, които чуваме днес и идеи, които сме чували през 30-те години на миналия век, тогава вече става страшно. Сега, аз а, излизаме категорично от контекста на аереопагитики на Джон Милтън и си влизаме в нашото време, защото е неизбежно това. И а, няма как да не ви попитам за нещо, което виждаме повсеместно. Траен мотив се оказва напоследък, битката с либералната цензура, така наречената либерална цензура. Има ли такова животно като либерална цензура според вас? Защото за другата, авторитарната цензура ние знаем добре и от опита на комунизма по нашите земи, но и от забраните, които съществуват, примерно, в Русия, в Китай. Знаем, че там има затворени, да. забранени медии, независими журналисти са клеймосвани, като така наречени да. чуждестранни агенти. А, има ли такова нещо като либерална цензура? Защото пък, във, вие ни канцелирате, забранявате и нататък. Вижте, а, според мен има такова словосъчетание като либерална цензура и аз а, напълно целенасочено избрах именно това словосъчетание, което се премята в медийните пространства у нас и отвъд а, от доста време на сам. Няколко думи по отношение на словосъчетанието най-напред. Доколкото съм си правил труда да проследя неговата генеалогия назад във времето, а, това е словосъчетание, което започва да се премята в по-интензивна употреба някъде 2013, 2014, 2015 година и нататък. Тоест, Това са предбрекситанските времена, грубо казано. Преди тюреме, така. Да. Да, Непосредствено преди Брексит. Но това все пак бяха времена, в която идеята, а, голямата идея на дезинтеграцията, която М -м. подхрани и Брексит, и много други настроения в Европа, вече беше започнала да озрява. Тъй. А, Второ, доколкото съм успявал И да то проследя... Всъщност хората, които застъпваха тази идея, консервативната идея, суверенитистската идея, няма да. да сме част от някакви големи наднационални образования, Сек, всяка жаба на свой товарищита. Да, да, да, аз е. дори, дори я наричам нито консервативна или някаква друга, или крайно дясно ни такива неща, които не намирам за коректния, аз наричам идея, голямата идея на дезинтеграцията. Тогава, тогава беше те започна. се представяха като жертви на либералните цензори. Тогава започва да се премята. Пак ви казвам, тази това словосъчетание започва да се примята в медийните пространства. Второ, доколкото съм успял да проследа точките, в които то започва отнапред, изначално да се примята, то е с руско-американски происход. Руско-американски, ай да не оконсервативен, условно, происход да кажем. Тоест, това са автори, писачи в електронното пространство, които са или нали, от другата страна на океана, или малко по-далече на изток от нас. Това е по отношение на Uh, самото словосъчетание, mm -hmm. uh, което изглежда много странно. Либерална цензура, либерални цензури и така нататък. Uh, по-нататък, всъщност, uh, според мен, uh, обаче, тук съчетаването на тези две неща е продукт на uh, едно много по-всеобхватно изтърбушване на традиционно установени устойчиви полюси. Замислете се. Ние живеем, и между другото, още тогава бяхме започнали да живеем във време, в което... Uh, тези, например, които искат да отварят у нас лагерите в Белене, казват същевременно за себе си: ние сме и истинските либерали. Ние ще донесем свободата. А, това са неща, които са свързани с също така време, днешно време, в което за хитлеризма се говори като за форма на комунизъм. Проблема с хитлеризма е, че всъщност той е комунизъм. Не нещо друго, е, че е комунизъм. Тоест това е твърдение, това е твърдение. А... А, а, твърди се, че има либерален фашизъм също така. Да, а, либерален фашизъм и така нататък, и така нататък. Всъщност, за това този крещящ парадокс, за това стряскащо съчетание на несъчетаеми неща, либерална цензура, според мен се крие един опит, чисто фигуративно, да се говори срещу и да се очерни характерната за всеки нормален, класически, нормален, класически либерализъм, нетърпимост към определени форми на крайност или на безумие. Мисля, че това е природата на това слово съчета. Сега буквално две минути ни остават. Доколко разговора за цензурата, особено днес, начина по който се инструментализира, е някакъв опит да се прокара път към властта, това, което видяхме и в Съединените щати, и в Брекзит. Ами, мисля, че това е основния разговор Разговор за това, което се говори, за това, което може да се говори или което не може да се говори, а, е основният елемент от тези властови броби. И ще завърша пак няко... леко фигуративно. Това лято за първи път през живота си вярвате или не, отидах в Гърция с голямото си дете. И разбира се го заведах в Атина на всички важни места, които трябва да обходим. И ни направи впечатление изведнъж и на двамата, той е шестокласник, как местата за правене на политика. Там, където дет се казва политиката е измислена във вида, mm -hmm. в който я познаваме днес, са места за говорене. Дали това ще бъдат а, подиумите, на които са се качвали ораторите, за да могат да ги чуят останалите, или маслиновите дръвчета около тях, които в сянката си ще помогнат на слушателите по-леко да изслушат онова, което се казва. Политиката се прави чрез думи, политиката се прави чрез говорене. Следователно, този, който се занимава с думите, с това какво може, какво не може, какво трябва и какво не трябва да се говори, той търси най-прекия и най-успешния възможен път именно към политическата власт. Много ви благодаря да сме внимателни в думите, защото, защото за тях се крият други неща. Много често се крият и силни властови амбиции. И да четем, да четем и ареопагитика на Джон Милтън и либералният цензор. Това изследване, което доцент Мартин Осиковски е направил и неговата книга, която излиза буквално в момента. А, така ще сложа точката на този разговор с благодарност, разбира се, към автора и към нашия събеседник, доцент Мартин Сиковски, либералният цензор, свобода и нетърпимост в Милтеновата ареопагетика.